Salmul 124 al armelor Doamne, credința care izvorăște din adevărul Tău putere ne-a dat și în platul și -a dreptății Tale pentru luptă ne-ai îmbrăcat. Doamne, prin credință mintea noastră în coiful mântuirii ai urcat și scutul blândeții care stinge toate săgețile mâniei ne așezat. Doamne, sabia credinței din limba cuvântului ne-ai dat, și încădevnița milei, mierea psalmilor, cățămâia și smirna pentru tine am purtat. Doamne, cu tainele Evangheliei tale, diamantul credinței noastre ai tăiat. Și în mâna ocrotirii tale, sufletul nostru în post rugăciune și priveghere poruncată a așteptat. Doamne, cămașa fricii, țesută din nadejda în oameni, de la neamul nostru ai luat și în zalele credinței întru Tine, în ziua luptei ne-ai arătat. Doamne, sulițele vicleanului cu puterea mâinii tale le-ai îndepărtat și oastea credincioșilor tăi pe cai alb ca să-mi vingă, ai ridicat. Doamne, porunca ta, prin iubirea fraților și dușmanilor, am ascultat, și de aceea genunchii inimilor dușmanilor la tronul tău s-au închinat. Doamne, porunca rugăciunii, ca pe o armă de luptă am purtat, și în Erusalimul cel ceresc, pe smerenia sinului am intrat. Doamne, porunca ta, luați Duh Sfânt, ca o sabie, În mintea noastră a stat și cu săgețile credinței, nădejdei și iubirii, Pe toți demonii am alungat, iar dușmanii noștri, din mâna lor, i-am salvat. Doamne, lacrima credinței, vadul milei, a noastră a săpat și în izvorul inimii noastre ca într-o oglindă, icoana chipului tău s-a închegat.